E bugurere radiallahu në hu, tregon se i dërguar i Allahut a lehi selam ka thënë. Kushtë do që e mbana gjërimin gjatë muaj të Ramazanit me besim të sinqertë dhe me shpresë për tërfituash përblimet e Allahut e jo për të dukur, atëhera ti do t'i falen të gjitha gjunahet e ti të kaluara. Trasmeton imam Buhariu. Këto hadithe mundësohen nga gjamianbret.com